Alhamdullahi salatu, salamu ala rasul, ala ala ala ala, wa s'me i jm'i i nga ba'd. Po për të vlajë musliman për që është, dhe në mundhë që këture përdo salafistave, që këta dhe më thonë në mundhë që muslimanët për të mbrojtër vetën e të të të jihadin e mbrojtës, në mundhë ka në vojë dhe më thonë për të mare leje prisë dhe mirad. Dhe i thash, mund rithash për mirë, edhe si kur a i të vitë për dhune motërën të t Disa për e tyre të më dhjovat e që Allah e mëse e fërtet e që të shethone, thona, thon, dhe më dhejnë që tyri, të më dhejnë që të thona për e tyre, Allah e mëse e fërtet e që nuk du me më vesh atëve që nuk e di. Thonë që dhe nuk e të dhe rafsi. Ajo që di ju në vetë, që kam parë që e diskutojnë të ashtë në qështje, që e qështje që, që në gjithë të tyre, që i kanë qytur el, el methalie sirualie, methalite pantalonave. E qështje, kështje, të qështje që i kanë qytur methal Sëpse këta kanë diskutuin të që është, dhe më dhënë, kër prisi vjenë për të për përdhunuar grunë të ambe. E lehot me dalë kunder tje për ja. E dhënë, ka tre raste, ose dy raste. Rast i përështë, kër e të vjenë dhe ti e i gjenë të, që dhe më dhënë në, sa i ka heqë pantalonët, edhe është për përështë të bëjmë rëdheni me grunë tate. Dhe të dhe rast e lehot me dalë kunder tje.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 Po shqoi çështën e din tojtë pikë që diskuton deri motorë muslimanë din tojtë pikë them këta miru a bën domethënë i që u hyjn për siç turë njerëzë këta këta militaj. Allahu na ruaj nga sherrët e tyre. Allahu na urë din tojtë këta nuk e ditën këta nuk kanë lidhje me menhexhin e selefëve. Nuk kanë lidhje me menhexhin selefë se pretendojnë se selefizmin e tyre. Këta janë vampirët e muslimanëve. Këta janë vampirët e muslimanëve, të cilët domun nuk rrin, nuk rrin rahat vetëm sa duke i ngrën mishin muslimanëve aty që japin jetën për Allahun edhe të regonë të mirë me me tagotin edhe e këtë më fëtëvatë të tyre edhe për nejë kënqytërës me të halite pantalonëve Allah nërë në shërë të të Mu më ka thonë vëdo vëq Mu më, më duke së të shikë kanë dryshu